Islami rosti. Adio, adio, simtari. W, W, W, W, W, W, W, W, W, W, W, W, W, W. Nini tuken dhe juonu. Adio, adio, simtari. Adio, islami rosti. Stipet. di besëdalin ju prezantojë djëratin islamën e çështjes nga haut Mehdi Golga Mehdi Golga This is going for the forum www.theforumslip.com how do you how do you Ashtiqatujen, nana muhamen, muhamen, madal, madal, arsul, arsuludha. Rasulullah, rasulullah, rasulullah, rasulullah, rasulullah. Anukyamun habibullah, idashri i allahu fa ungurur makta. Anukyamun ma indersmi. Presimlarını në jetë, mëjë të paëtë në mëramë, dhe e mëtar këpë të arborë. A nuk tëemen të që të surë le pëjkëmë, dhe e më tardin学 priproрядhet i këmenšaid në mëtarë, të e mëta në të që të që të mëtarë. A nuk tëemen të në të që të nëpërurë. A nuk tëemie dhe e mëtarë, e në më Rescue á më technique i kергëm? Për tre dhe e për dhe e mëte në 나와 vërë. A nuk të që të në hunters të BROWN A nuk jam unë që dhe të ty i pari në gjennet dhe me mua dhe të tjenë të vaftit ka besimtaret pa umburur për këtë? A nuk jam unë më indershmi i të parë dhe të apenja mele e islam dhe i të mbram dhe të kallohu asë oqel pa umburur për këtë? Rasulullah Rabbana وبالاسلام احyana وعلمنا بان نبقى دين الله اعوانا Peygambere Islam nuk ombur me dhondit e nda ndajti Mirpo Isma e sallallahu alaihi wasallam i thiri veten te rre rali te thën Pa kështu vetai i dashur i n alaihi salatu wassalamu ti li foste Rabbi, ummeti im, ummeti im, ozat pra ummeti im, ummeti im Dhe qanë të përgjendje në muslimon dhe dhe e risa një ditë Allahu asza o gjel E dërgoj Gjibrilin a.s. të aj dhe i tha Pyte se shpar e bën atë të të qaj Edhe pse pa dushim vezër Allahu është më i ditur për shkakun Se pëse qanë të pejgami e islam Atër zbriti Gjibrilin a.s. dhe e pyte Se përsa qanë oj dërgojari Allahun Peygamber al-Islam ta, ëmëmeti im, ëmëmeti im ju përgjësit. Ungrit Gjibril al-Islam tek Allah dhe i ta, dhejta, Zoti im ajtë qanë për ëmëmetin e ti, e kujtaj ëmëmetin e ti dhe qanët. Allahu Azza ozëll, në paski ta Gjibrilit al-Islam, o Gjibril, së grit prapë të këmë ammendi dhe tuaj, Zoti i blotë fërqishën bon për të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Dësaj pasaj vëzër se ju kujtohet ndodhia e Israës dhe Mirajit Uftimit pejgamberit ala Islam nga meka për në kutë Dhe ngritja e ti pasaj prejë Jerusalemit dheri në qilin më të lartë Atëher kur Gjibrili ala Islam u ndaljë të sidrëtul mund të ashe është pika më e lartë Dhe atëher kur pejgamberi ala Islam i pa Gjibrilit ndodhë që në këtë vend të alë vetëm shoku shokun, në këtë moment që i vridhi ju parasit ati me tërtë dritën e ti dhe i ta, o pejganberi Allahot, për të gjithë ne kalimet, pra pa një cak. Me këto fjali bërë me dhije se asësi nuk mundet të shoshroj me duke i thënë, pasha atët që të dërgoj ty me të vërtetën, po sikur të dhe vetëm një hapë më tepër, do të, të dhijeshën nga dritatë, Urdrati të Allahu i madhruar Pas taj pejgambele Elisam vëzër i hujtuar në atë vend Të pa njëhur Që se kishtetar e asë ndruar kur pryti Ku jam unë o zotemi Më pas dëgje i thirem nga Allahu i madhruar E cila i mbulantet të gjitha anët të thuhej Ti e afermeje Atër pejgambele Elisam kishtet të thëmë Unë dëshiraj të të fysu Allah E Allahu laksuar Alla i përzizdu kajtën O Muhammed Unë jëmë sënduës i sënduësve i, i, i, i, I përzizim në vajtarve Kush më lutët mua i përzizim, i përzizim. Kush, kush më kërkan mua i akë Kush ndalët në deren ti me e pranoj atë Këtë shkar të duash, o Muhammed Qajtë për islami këm të dhilo Huda lë muhtari alqana Qajtë për jambejra islami ta O zoti imë E ke zedhur Ibrahimin tërmik tëndin I ke folur Mosajit me thjal E ke ngritur Idrizin a.s. në një vend të lart I ke dhenë Sulejmanit një sundim të më Duk i anështuar ati njerëzit, gjinet, shpezet dhe eren E ke kryuar Isajn a.s. dhe e frimzovem nga ana jote Në zamua, me së kamën dërove apo dallove për i kyrë Cili është në deri dhe respekti ytë për mua në dalim nga ta Perjiz Allahu Azza wa Jall vazdim duke i thënë Pasha Madrinti me O Muhammed ne saun e kam xedhur Ibrahimin Khalil Promik ti o Muhammed te kam xedhur Habib te dashur e habibi esht me i ngritur dhe me i ndëruar se Halili ne saun i ka folur Musaid me fjal i ka folur ati pas sperdes ndersa ti tani je afër meja Dhe nëse e kam gritur i drizin në një vend të lartë Ata e kam gritur në qelin e kapët nërsa Titanio Muhammed Ka arritur në vendin që kur paratejes ka arritur kush pastefetun. Dhe asë dhëtë arriti kush pas të e të kun Dhe nëse unë i kam dhënë Suleimanit së ndim të marë duke janë nështuar ati njerësit gjine të shpesët dhe erën, ty o Muhammed të kamë bërë, ka kamë bërë token vend të falje, dhe sa dhe unë të pasër që pasëran dhe të kamë dënë 700 e përseritur dhe Kur'anin e madruar që në të është dëptina el-Bakara, el-Indran, el-Nisa dhe el-Fatihah. Pasha, mabirin, timen, nga azazel, o xhillana Pasha madrin timen vazhdim sot Allah azza zen O Muhammad nuk ndodh që ta lëzoj dikush nga mendi yt as që të mos ia fal mëkatet atij edhe nëse janë ato sa skuma atëti O Muhammad nëse e kanë krijuar Isa-n e kanë fryzuar nga ana ime të kam dzirë emrin nga rënja e njerit prej emrave të mi dhe të kam shushrua me emrin tim Kështu që nuk ndohë të thët bikush la ilaha illallah bëja bashkan gjitur Muhammedur Rasulullah Kështu përmendë të emri të të bashku me emrin e sënduasi Pasha madrin ti me o Muhammed kush nuk e pranën të i jamberin tënde dërgesën tënde asës si nuk do të jatë pranëj punët e ti dha i në ahiret akë mëndohë të në tjetër dë tjetë të vëjtë umër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 Lafdatat, avurimet, i takojnë vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala Ate falenderojmë dhe vetëm prejti ndimë dhe fale kërkojmë Kënda u zonë Allahu në rrugën e drejtë nuk ka kush e hum Ndërsa atët të cilin e lenë në humbje nuk ka kush e u zonë në rrugën e ti të drejtë Për shëndetjet tona më të sinqerta ja dërgojmë pejgamberit tonë të dashur Muhammedit sallallahu aleyhi wa alihi wa sellem Familës e ti Shok vetë atij të gjithë besimtarëve të cilët e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Nuk ka dyshim se fjala më e mirë është fjala e Allahut Të nderuar dhe të Lartë. Udhëzimi më i mirë është udhëzimi i pejgamberit tonë të dashur Muhamedit Sallallahu Alaihi Wasallam. Gjerat më të kshehta në fenë janë të shpikuara, çdo shpikje është risi, është bidat. Çdo bidat është lajfitje ose humbje. Dërsa është dohun bjë në fund të qenë në zjarën e gjëhlemit Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet kush pas Allahut Azza wa Jell Dhe se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rab dhe i dërguar i ti Të ndëruar dhe zër besimtarë si që dhe her Filimisht e kshilaj vetën e pasaj e dhe jube Me frik dhe i zotit gjelle gjelaluhu Fëtë Allahu i madhuruar në Kur'an Oju të cilët keni besuar Kini frikë Allahun me një frikë të sinqertë dhe mësë vdisë një ndryshë vetëm se duke qenë musliman Pa dyshim, vlazër, gjdo njeri prej nash, duke të di se gjdo filim e ka dhe mbarimin e ti Gdo jetë që filan pra në këtë botë, do të përfundajmë me vdekje Lidhur me këta thëtë Allahu Azza wa Jelë në Kur'an, audhu billahi min e shëjtanir rajim Ya ja eyuha al-insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. O ti njerëi, vërtet ti përpiqesh me një përpjekje të madhe që çon te Zoti i yt, e atë përpjekje do ta djesh. Po tjetër duhet ta kemi të qartë vëzërr se kthimi ynë do të jetë tek Allahu xhallashu. Sepse i dashëri e Allahut e jetoj jetin e ti dhe e përfundaj atëm me këthimin e ti të këllahu azzë vajllë Edhe ne të tjerve nuk nëmbetet as pak më dyshje Do të jetoj mjetën ton insha Allah Dhe një dit pra të gjithë ne do të këthehemi të këllahu gjelle shënëhu Më të vërtet Allahu subhanahu wa ta'ala E ngriti pejgamberin sëllallahu aleyhi wasallam i dhe një ndërë të veçant dhe zërë të doshur në këtë botë dhe për të vërtëtuar këtë realitet sot me lejnë zotit gjellëshanu dhe të ndalemi e ti përkujtojmë thirjet e ezanit ku menjëherë pas dëshmis për një shmerin e Allahut Azza wa Jel pra është hëduan la ilaha illa Allah për mendët dëshmija është hëduan na Muhammed ar Rasulullah është të siqë po e vrejmë Pra në dëshmin se pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam është i dërguari i ti Emri i pejgamberi të aleyhi sallam Po për mendet me njëher pas emri të allahu gjellë shak nuhu Pas her në dit në tërruzullin të kësor Gjithashtu kohët e namazit kanë dalim prej vendit në vend Për shkak se koha ndryshan Dhe duke unë bështetur në një studim që e kanë bërë disa thuaj se vëzër Gjdo minut përmandet amri i Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam në tërglobin së bashku me amrin e Allahut azzawajal. E akander dhe respekt më të madhë se kjo. Transmeton Ibn Abasi radhi Allah anhu një hadith ku thot njëherë disa njërez ishin të buar afrë shtëpisë e pejgamberit aleyhisselam. Dhe për kujtonin thët dhëntit em dha që ja ka dhuruar Allahu i madhuruar të dërguarve të ti Kështu njeri për e tyre tha Allahu azgjodhi Ibrahimin a.s. për Khalil, pra mik të ti Kjetëri tha A nuk është për të quditur se Allahu azze vajllë e bëri Ademin a.s. babat njerëzimit I treti tha A ka më qudi se sa Allahu t'i flasë Musait a.s. me fjalë I katërt i tha a nuk është dhe për më dështore Që Allahu e frimzaj Isain A.S. nga ana e ti Pas këtyre fjalve Thot Iban Abasi radhi Allah anhu Doli pejgamberi A.S. dhe u tha O ju njerëz Unë e dëzhova fjalimin dhe qudin tuaj Ademi A.S. është babaj njerëzimit dhe ashtu është Ibrahimi alai islamu është khalilur rahman, miku im shiruësit dhe ashtu ashtë Musait Allahu i foli me fjalë dhe ashtu ashtë Si dhe Isain alai islamu Allahu e frimzajnë nga anë e ti dhe ashtu ashtë Ndërsa, fëtë në vazhdim të hadithit pejgambera islamu A nuk jam unë habibu Allah I dashuri i Allahut pa unë burur me këta A nuk jam unë më indershmi Isniku i të parve e të mramve Pa unë burur për këtë A nuk do të jem unaj që do të ambaj flamurin e hamdit Pra falenderimit në ditën e kiametit Pa unë burur për këtë A nuk do të jem unaj Që do të bëj shefat Apo ndërmjetësim në ditën e kiametit Pa unë burur për këtë A nuk jem unaj i pari që do të më hapë të toka I pari që do të rinjallëm në ditën e kiametit Pa unë burur për këtë A nuk jam unë që do të hyj i pari në xhennet, dhe me mua do të cin të varfrit nga besimtarët, pa u ngurur për këtë. A nuk jam unë më i dërshmi i të parëve sa pejgamberi e ëslami dhe i Imran ve tek Allahu Azza wa Jalla pa u ngurur për këtë? S'ka ngurje pa vëllazër. Shikoni edukatën më vështore pe të pejgamberit aleyhissalam, eti edhe pas të gjitha këtyre dhuntive, përsërit dëshmon dhëfat, nuk mburën, s'ka ngurje. Ajë nuk o bëmë një madhë pa për këta Atër edhe ne duhet të bindëm i mëtë vërtet dhezër Se pejgamberi sallallahu aleyhi wasallem është ajë i cili nëprin i pari me modestin e ti Pa që edhe mshira Allah tazëzë o gjellë qofë mita Pegamberi al-Isram e di se madhështia i takon vëtëm Allah të gjellë shanuhu Pa dyshim se dhe ne duhet të ruhe mi shumë nga mendimasia dhezër Nga kryelartësia Dhe madhërimi i vetës tonë Parat e tjerëve Sepse du të adim se etër madhëria I takon vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala E vrejtën pra se pejgamberi al-Islam Nuk ombur më dhuntit E mdha ndajti Mirë po Ishtë a i sallallahu aleyhi wa sallam I cili vetëm të regoj realitetin Pra kështuve pra i dashre yn Aleyhi sallatu wa sallam I cili thështë Rabbi U meti im, u meti im, o zat pra u meti im, u meti im Dhe qanë të përgjendje në muslimanve dhe risa një dit Allahu azzawajgel e dërgoj Gjibrilin a.s. të aj dhe i tha Pyët e se qëfar e bën atë të të qaj Edhe pse pa dyshim vezer Allahu është më i ditur për shkakun Se pse qanë të pegambir e islam A të rëzbriti Gjibrilin a.s. dhe e pyëti Se përsa qanë oj dërgojari Allahut Peygambele al-Islam tha Ümmeti im, ümmeti im ju përgjith, përgjith, përgjith, përgjith. Ungrit Gjibril al-Islam tëk Allahu dhe i tha Zoti im ajçan për ümmetin e ti E kujtoj ümmetin e ti dhe qante -të. <tër> Allahu azza u gjen më pas i tha Gjibrilit al-Islam O Gjibril Zbrit prap tëk Muhammedi dhe thuaj Zoti i plot fëqishën për thët Ne do të bëjmë të knashish me ümmetin tënd Dhe zdo të të bëjmë kësë kurse si i ndëroj Allahu Azza wa Gjell e dhe neve vëzër gjithashtu besimtarët me këtë ümmet për ndërtë mësafas sallallahu aleyhi wa sallem. Besoj pastaj vëzër se ju kujtohet ndodhia e Isras dhe Mirajit. Udhtimit pejgamberit Aleislam ga me ka për në kutë dhe ngritja e ti pastaj prej Jerusalemit deri në qëllin më të lartë. Atëherë kur Gjibrilë Aleislam unë dalë të sidrëtul mund të haqë është pika më e lartë, dhe atë kur pejgamberi e Allahu i tha Jibrilit and do që në këtë vend ta lë vetëm shoku-shokun në këtë moment Jibrili ju parasit atij me tërë dritën e tij dhe i tha O pejgamberi i Allahut për të ditë ne ka limit. Pra ka një cak. Me këto fjalë i bënë Medijes se as si nuk mundet ta shosroj më duke i thënë pashatë që të dërgoj ty në të vërtetën Po sikur të dhë vetëm një hap më tepër do të digjeshha nga dritat urdhrat e të Allahut e madhruar. Pastaj pejgamberi e ëslami vjer i hutuar në at vend të panjohur që se kishte parë as ëndruar kur pyeti: Ku jam unë o Zoti im? Më pas døjë i thiren nga Allahu i madhruar, e cila i mbulonte të gjitha anët ku thuhej, ti je afër meje. Ather pejgamberi e ëslami kishte thënë: Unë dëshiroj të të pyes o Allah, E Allahu lartësuar ju përgjiz duke i thënë O Muhammed, unë jëmë sënduës i sënduësve I përgjizim në vajtarve Kush më lutët mua i përgjizim Kush më kërkon mua i jabë Dhe kush ndalet në derën ti me e pranoj atë Py të shfarë të duash o Muhammed Pas taj pejambërë e islami tha O Zoti im, e ke zhedur Ibrahimin përmi këtëndin I ke folur Musait me fjalë E ke ngritur Idrizin a.s. në një vend të lartë I ke dhenë Suleimanit një sundim të madhë Duk i janë nështuar ati njerëzit, gjinët, shpezet dhe erën E ke kryuar Isajn a.s. dhe e frimzove nga ana jote Nësa mua me qka më nderove apo dalove për i këtyre Cili është nderi dhe respekti ytë për mua në dalim nga këta Shqicën i fillimisht sfarë bisede e bukur Dhe me shfar edukatët lartë Sile i pejgamberi dhe shprej i pejgamberi A.S. Ju përzizë Allahu Azza Vazhinë në vazhdim duke i thëmë Pasha madrinë time O Muhammed Nëse unë e kam zedhur Ibrahimin Khalil Pramik Ty o Muhammed të kam zedhur Habib të dashur E habibi është më ingritur Dhe më inderuar se Khalili Ndësa unë i kam folur musajit me fjalë I kam folur aty pas sperdes ndërsa ti tani je afër meje. Dhe nëse e kam ngritur Idrizin në një vend të lartë, atë e kam ngritur në qiejin e katërt, ndërsa ti tani o Muhammed ka arritur në vendin që kur para tejes ka arritur kush dhe as do të arrijë dikush pas teje tekun. Dhe nëse unë i kam dhënë Suleimanit së ndim të madhë, duke janë nështuar ati njerëzit, gjinët, shpezet dhe erën, ty o Muhammed të kam bërë bër token vend të falje, ndësa dhe unë të pastër që pastranë dhe të kam dhënë 700 e përseritur dhe Kur'anin e madhruar që në të është kaptina el-Bekhara, el-Imran, el-Nisa dhe el-Fatiha. Pashë madrin timen në vazhdim thot Allahu Azza wa Jellal, O Muhammed, nuk ndodh që ta lezojë dikush nga imneti yt e çë të mos ia fal mëkatet atij, edhe nëse janë ato sa shkuma e adetit. O Muhammed, nëse e kam krijuar Isa-n e kam fryzuar nga ana ime Kështu të kam dzirë emrin nga rënja e njërit prej emrave të mi dhe të kam shësruar me emrin tim Kështu që nuk ndodhë të thët dikush la ilaha illallah pa ja bëshkan gjitur Muhammedur Rasulullah Kështu për mendet emri ytë se bashku me emrin e sunduosit Pasha madrim ti me o Muhammed kush nuk e pranën pejgamberin tënde dërgesen tënde Asë se si nuk do tja pranoj punet e ti dhajnë ahiret apo mboten tjetër do tjetë prejtë humburve Këpëra ishte nderi vëzër, që i bëri Allahu Azza o gjelë të dërguar i jo të ti sallallahu aleyhi wa sallam. Jo vetëm këcë, për Muhammedi aleyhisram është kërije sa e vetme që dhëtë flasë në esër në ditën e kiametit vëzër të dashur dorsa pejgamberët e tjerë të gjithë do të dorzohen dhe nuk do të guxojnë ta marrin një hap të till. Nuk do të guxojnë të flas as Ibrahim i alayhis salam i cili ishte miku i Allahut, as Musa i alayhis salam i cili i foli Allahu me fjal, as Isa, as Idrisi, as Nuh alayhis salam. Të gjithë do të dorzohen dhe do të preokupoi vetëm vjet vetja e tyre në atë ditë. Jo vetëm pejgamberët, por edhe me laiket që kurr nuk kanë bër as një gjinah vezër, nuk do të guxojnë të flasin atë ditë. E dini se shfar dhe të thonë pasit i fryëtsurit, i lafdruar qëfë zoti yn, ne nuk të kemi adhuruar me një adhurim të denjë. Dhe me thonë, atë dit ashe vështirë është të gjithë dhe të dyshojnë se nuk ja kanë dhe në hakun adhurimit i badetit dhe i Allahu subhanahu wa ta'ala. Të ndruar dhezër, thot pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam,